v podstate už, to je tak môžem povedať, že taký už jesenný podvečer vám v tejto chvíli prajeme krátko po 18. hodine 30. minúte, vo štvrtok 18. septembra. Keďže je to teda tento čas, štvrtok a práve takto podvečer, tak a, a, a, ak nás teda počúvate v tom termíne v tom dátume 18. septembra no už tak, tak naživo. A čože to môže byť? No v podstate len jedno jediné a tí, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete, že harfa vždy tá, tá, tá zvočka v úvode vždy ohlasuje reláciu opony ktorá zase trošku teraz pauzovala, my sme to aj avizovali, ale už teda vyzerá to tak, že teraz sa to tak trošku zastabilizuje a budeme pravidelnejšie už teda každé minimálne, teda te každé dva týždne sa vám opäť po poletných prázdninách a všetkých možných dovolenkových veciach a oddychových veciach budeme sa vám, a, a zdravotných veciach samozrejme budeme sa vám teda pravidelnejšie prihovárať, keď používam množné číslo, tak v prvom rade vítam opäť pána doktora Ludvika Nabilka, bývalého pre, premiéra. <laughs> Jednostu a primára Bansko-Bistrickej. Psichiatria, možno budúceho premiéra. Dobrý podvečer vám prajem. Dobrý večer. <laughs> dobrý večer, Boris, aj dobrý večer. Co? Milí poslucháči, ja keď som začal chodiť s mojou milovanou manželkou Alenkou, tak som jej svojho času sľuboval, že nie premiér, ale rovno prezident. Ale, prezident. ale zdá sa, že to už... Nehrozí. Toho prezidenta nehrozí, ale ten je. premiér, to by ste ešte mohli. Či už aj toto ste hodiny za... Ja toho prezidenta. <laughs> Potom radšej prezident. No, ono, keby ste boli prezident, a vidíte taký mostik si teraz hromí. Keby ste boli prezident, tak by ste toho asi viacej nacestovali ako premiér, lebo prezident chodí fúr niekde reprezentovať, fúrde na cestách. Preto to zámerne spomínam, lebo budeme my dnes o cestovaní rozprávať. My sme so to, že avizovali, však ja som aj preto spomínal, že teda po tých všetkých dovolenkách, oddychoch a zdravotných veciach, lebo však vy ste oddychovali, aj zdravotné veci v tom boli, oči ste si dávali do poriadku, ako sme teda hovorili aj v tej minulej relácii. No a keď teda zámerne spomínam to cestovanie, no tak na, už vás pomaličky tak tlačím k tomu, že budeme sa my dnes rozprávať o tom, že kde ste vy to vlastne boli, kde ste vy to oddychovali, lebo... Na severe ste zase. Na severe. Na sever. to tie, tiahlo. tak porozprávame na sa, Porozprávame sa my zase tak podlhšej po, po pauzičko o vašich cestách. A asi to, asi to všetko nedáme do jednej relácie. Urobíme asi taký zase iný k tém. Borisko, však ste si, si možno všimli, ja som to už... Väčšinou to nerobím, ale už som rovno dal, že cesta k trolom jedna. Jedna, áno. Hej, ale že... Je jasné, že teda bude asi aj dvojka. Bude, ja, ja sa nie, bojím. Ja sa teším, že ak možno bude aj trojka. No. Lebo... Uh, No, uvidíme. No, i, to je dobré, lebo však nemusíme sa mi nikde ponáhľať. Máme aspoň čas, máte to čas všetko podrobne rozobrať, čo si aj pamätáte, spomínate, ako ste cestovali. A ak nám tu samozrejme zhatí nejaká veľmi vážna téma, ktorú sa nedá obísť, tak si dáme Na ňu skočíme. Tak. Skočíme a budeme potom ďalej pokračovať v tomto našom miniseriálu. No, tak teda, vítajte aj vy, pán doktor, Ďakujem, aj naši poslucháči, nie. ktorí sa rozhodli, že nám teda tú hodinku času venujú, tú svoju pozornosť, že nás budú počúvať, tak nebude to len rozprávanie, aj nejakú hudbu si pustíme, ako štandardne. Vy ste povyberali... Všimli ste si tú? Všimlom <laughs> som no. si, až tak rozmýšľam, že ako to, ako to prečítate, napríklad tú prvú pesničku, to sú také hatlaniny uh, z No, bude ma to zaujímať. To je po takže to nebudem čítať. Je to bude islansky. To je po islansky, totiž tú prvú verziu hrá islandský symfonický orchester. No dobre, no takže všetko je jasné, ja už teda že vám nerušené počúvanie ešte z Mansko-Istrického štúdia Praje, Borisko Roní. No takže všetko je jasné, vieme o čom sa budeme rozprávať, ale nevieme, čo všetko zaznie, lebo teda to sú všetko vaše zážitky, ktoré ste si pozreli. okolo toho. okolo toho. Borisko. No vlastne, ja použijem mostík no. od, od toho prezidenta. Ste spomínali to prezidentské cestovanie. To sa mi nepači. To by nebolo pre vás? Nie, to ja, to, to práve, že možno, možno to by bolo to, čo by ma od odradilo a odrádzalo od takýchto lebo ja tie oficiality a také tie klaňania sa kade komu a kade kde a na červených kobercoch behanie, to, to Hej, vy nie je pre Viete, vy ste boli ako ten a už chudák, teraz on bol nedávno... Uruguajský, prezident, Jose Muchika sa volal. Muchika sa volal. A, to, a on teraz nedávno chudáčisko zomrel a to bol ten najchudobnejší prezident na svete, tak ho prezývali. On bol tým, tým známy, že teda na tom svojom chrobáčiku starom chodil všade na tom svojom aute, tak iste ako prezident sa nevyhol aj tým, tým, tým oficiálitám. Oficiáli a vždy do toho vnášal takú hľudskosť, taký bol naozaj veľmi skromný, on si tak skromne žil aj so svojou ženou, senátorkou, tak vy by ste boli taký tak, skromný zda, taký zda, skromný prezident, keby vás niekde pozvali na oficiálnu návštevu, tak vy som by, ste autom, <laughs> ano, by ste tam išli autom. A to dôchodca ako... zadarmo. A dôchodca zadarmo. A cestovali by ste deň pred samitom, aby ste to všetko Ej, Tak, hej. No, tak, tak to by to možno šlo. To by ste tam pretrpeli ten samit a potom by ste už išli po, to, pamiatkách. po pamiatkách. <laughs> po pamiatka. Takže, takže, ak niekto túto reláciu počúva a snaď by mal s vami nejaké politické zámery, tak dobre, nebránime sa tomu, ale treba dopredu počítať s tým, že vy ako prezident budete to takto riešiť tieto všetky. Bez kravaty. Bez kravaty de deň dopredu vlakom. <laughs> <laughs> dobre, jdete ako Kim Jong-un. Ten všade vlakom chodí, ten sa bojí lietať. No. Takže tak. Takže tak. No a to v som použil ten mostík, lebo na začiatok <hým> som si v podstate pripravil taký úvod, že niečo o tom, o našej koncepcii cestovania, niečo o tom, ako sa to cestovanie za poznávaním takéto úprimné pomaly zvrháva na takú mm. komerčnú záležitosť. Mm. Takže niekoľko, niekoľko rôznych citátov, citátov z rôznych zdrojov budete, Boris, možno aj prekvapení, z akých mm. som e, vybral, aby som sa dostal teda k tomu jadru veci, že teda my sme naozaj boli na dovolenke v Norsku 6 týždňovej, teda aj s cestou v hore dole a teda o tej, ale nie len o tej by sme mm -hmm. sa mohli dneska porozprávať. Mm -hmm. Takže nazval som to, aj obrázok je taký, taký ako, trol? Ano, je ako dvaja milí trolovia, jeden trol a jedna trolica, <laughs> to možno pripomína cestovateľskú dvojicu na tom obrázku e, sa k sebe milo túlia, takže toto v podstate sprevádzalo aj tú našu cestu. Možno ďalšie obrázky budú dramatickejšie, aj tí troly nemusia byť takí milí, nie sú vždy trolovia takí milí ako na tomto obrázku, ale však tomu už ešte prídeme. Takže cesta k trolom, prvý diel. No vybral som Tých trolove ešte teda okomentujeme, že prečo trolové Áno, to prídeme, prídeme, to je v, to, v tom úvode. Hej, hej, tak je to... to... je v tom úvode pripravenom. <coughs> Našiel som veľmi aktuálne komentáre od pani Rupeltovej v pravde, takže s tým by som začal o, o masovom turizme, ktorý, vlastne ktorému sa vyhýbame a darí sa nám vyhýbať tým... Tomu, tomu turistickému priemyslu, ako sa tomu už pomaly začína hovoriť, že odrekreovali sme uh -huh. a neviem, hej, takéto. Uh -huh. Takže ten úvod, úvod je takýto, že následky masového turizmu sú všade na svete katastrofické. Však sme svetkami toho, že ani tí domáci ľudia už uh -huh. nevítajú turistov ako zdroj príjmov, aj keď sú zdrojom príjmov, ale sú najvyššie otrava a Uh -huh. v podstate aj znižujú kvalitu života tých domácich ľudí. Čiže toto by som veľmi nerad, aby ma niekedy niekto takto vnímal. Uh -huh. no. Takže následky masového turizmu sú všade na svete katastrofické. Okrem ekonomického pekla pre domácich sa turizmus spája so všetkým, čo je na našej dobe negatívne. S nadbytkom, ekologickou záťažou, vulgarizáciou, povrchnosťou a filozofiou, že môžeme mať všetko bez vyvinutia akejkoľvek námahy. Hej, aj tie obrovské lode, to sme videli aj tam v tom Norsku, privezie loď 5000 turistov, tí na dve hodiny vystupia na breh, často nevedia ani kde a ja som videl, keď nás videli, ako nám závidia. <súdňa> Aj o tom nedávno sa písalo, o tom plitvaní potravinami, hej, tie all-inclusive. Hej, že, že koľko z toho sa skutočne skonzumuje a koľko sa vyhodí. Lebo to sú také strašné veci. Výsledkom je, prosím, pekne prázdne nič, zývajúce na konci doľkých ciest. Cestovanie sa stalo len ďalšou komoditou a tak divu, že zaniká samotné slovo. Tak ako už nehovoríme o umení, literatúre či tvorbe, ale o kreatívnom priemysle, aj cestovanie cestovania ostala len prázdnota. Hovorí sa už len o turistickom priemysle. To bolo v jednom príspevku pani Rúpeltovej a v druhom, myslím, že nejaký krátky čas potom napísala, že cestovanie, toto sveté právo, za ktoré sme vraj štrngali-brngali, zaniklo spolu so zodpovednosťou, s, s odvahou a rizikom, ktoré, ktorému dávalo zmysel. Zmenilo sa na nedotknutelnú povinnosť frustrovanej strednej triedy relaxovať a užívať si komfort, <coughs> pardon, dokonale otrhnutý od reality a nepríjemností spojených s poznávaním neznámeho. Hej, mm. toto je to, čo mu sa celý život úspešne vyhýbame, čiže naše dovolenky sú aj spojené s rizikom, aj s poznávaním neznámeho, aj s niečím, čo sa nedá celkom vopred naplánovať, aj keď sa snažíme si tie cesty naplánovať, ale skutočne, aby sme, aby sme my nespadli, neskĺzli mm -hmm. do toho masového turizmu, ktorý v podstate... Ani by som nešiel. Hej, vy sa, vy sa skrátka snažíte mocou nezapadnúť do toho katastrofického obrazu, ktorý vykreslila pani Rupeltová. Tá, tak. Aby som vás mala radosť, keby... Bo... Ja, ja verím, že, hej, a verím, že... že tá by pár, takto to má vyzerať. Áno, toto cestovanie mám namysliť, takto by takto to bolo to bolo a malo byť. Uhum. A verím, že možno to aj niekoho inšpiruje, hej, že, že dá sa ešte stále, ešte stále sa dá aj uhum. takto. Aj keď uhum. tá doba sa mení a uh, pre... Takýchto, takýto typ turistov, ako sme my, teda poviem rovno mototuristov, ako sme my, mm. hej, e, sú tie podmienky čím ďalej ťažšie. Mm. Nie, nie, nie je to už také jednoduché. Človek niekedy skutočne má aj strach, m, niekedy netuší, do čoho vlezie, hej, ale to je spojené s týmto patrí k tomu a to je súčasťou toho, toho pôžitku z tej cesty. A teraz, Boris, čujte, ďalší citát. A zdáš na konci poviem, že... No, no, vlastne celkom ono to bolo na tom obrázku, takže dá sa, dá sa odhadnúť, ale je to, citát uvedomne si, že pochádza z roku 1906. Hm. Všechno bohatství duševního života záleží v představách, je to počesky, ktoréž vzbuzení bývají dojmy z okolí na smysly naše. Jimi svět vnejší vchází v nás ako branami, dveřmi a okny. Představí takto vzniklé čimní základ, na němž pak buduje se nádherný palác, ba zvláštní svět vnitřní, svět duševní každého človeka a bude týchto svietu tolik, koliziek lidí, protože u každého človeka množství těch dojmu jest iné a sú okolnosti, za kterých vznikali. Příroda, Skutečný svět je živým pramenem, než nikdy nevysychá a z neho ščerpáme nejspolahlivieji. Čím více z neho vážime, tým více vzrústá zásoba a s ní podnet a příležitost k činnosti duševní, již člověk jeví sa ako bytosť vyššího druhu, odlišná ode všech ostatních tvorů pozemských. Cestováním šíří se duševní obzornáš a je s nejlepší školou, poniač vyučuje se názorne. Pravdu del zvrchovanou kníže básníku Goethe, že na cesty Búh posílá, komu chce prokázať zvláštniť svou přízeň. Velci učenci a mudrcové, jako Herodot, Pythagoras, Platón, Tacitus, Descartes, Humboldt, odedávna konali cesty. Veliké zaisté chvály zasluhují, kdož jakýmkolik způsobem usnadňují cestování, zvláštne po cizine, kto jen ponekud môže, múže, nemiel by zanedbati príležitosť k cestování. Vídeňský spolek učiteľský iménem Lererhausverein požádá občas cesty po cizine. Roku uplynulého podniklo čtvrtou cestu, tentokrátek k severnímu misu. Na západním břehu Norvéžska byli navštívené fjordy, vrchol zajímavosti a krás přírodních. Vykonáno cesty všeho všudy víc, než obnáši čtvrtina poledníku v dobie 35 dnů. Doba na takovou cestu ovšem krátká a dá se pochopiť jen tak, že cestovní program byl záhy, sestaven na den a na hodinu. No a autorom tohoto, týchto krásnych, múdrych a aj, aj tým štýlom vycibreným ozaj čitatelných slov, bol môj prastarý otec. Oho. Môj prastarý otec hm. František Nábielek, ktorý svoju cestovnú reportáž e, zvanú Cesta k severnímu misu uverejnil v časopise Náš domov 1. mája 1906. Máte to v génoch, no. No, no, máte cestovanie určite, v génoch. Určite, lebo to tie fiordy, až ten severní mis, však hm. bol tam sk oveľa skorej ako my. Hm. To je jeden fakt. No potom tu mám ďalší citát od Karla Čapka. Ten som si dovolil sám nejak preložiť, lebo tiež bol v češtine. A potom je ešte jedna cesta alebo púť na sever a tá nemierí k ničomu inému ako práve k severu. Pretože tam sú briesky a lesy, pretože tam rastie tráva a lígoce sa hojnosť blahoslavenej vody, pretože tam je strieborný chlad a rosná hmla a vôbec krása ktorá je nežnejšia a prísnejšia ako každá iná. Pretože aj my sme už trošku sever a nosíme v hĺbke duše kus svojho vlastného, chladného a sladkého severu, ktorý sa neroztopí ani pri letnej páľave, kúsok snehu, kúsok brezovej kvôry a bielý páperník. Púť k bielému severu, k zelenému severu, k bujnému a zájduňčivému severu, k severu strašnému a ľúbeznému. Nie vavrin a oliva, ale jelša, breza a vrba, kvet vrbice, kvetok vresu, zvonček a prilbica, mach a papradie, tavoľník pri potoku a v lese čučoriedie. Žiadny planúci juch nie je taký hojný a kyprí, taký šťavnatý rosov a miazgov, taký požehnaný chudobov a krásov ako polnočný kraj. Keď už putovať, lebo to je človeče námaha, hrozné trápenie a starosť keď už teda putovať, nechto to hneď do raja najrozkošnejšieho a potom povedz, ak to nie je to, čo si hľadal. Áno, chvála Bohu, bolo to ono a bolo to fajn. Podľa Karla Čapka cesta hmm. na sever. Takže očividne ho to viac ťahalo na sever, ako dolo do... Tak on má tie rážných... cestopisy, aj Raji. cesta do Španiel, aj britské mm. listy, aj kade. Hej, ale evidentne toto, toto, toto ho zobralo. A hneď pripomeniem, však ja, my sme boli s Alenkou hádam 5. alebo 6. krát spolu v Škandinávii. A ono to je ako choroba, ako sa hovorí choroba z Afriky, o ktorej písal Hemingway, mm -hmm. že sa tam vždy a vždy už musel vrácať, tak existuje aj choroba severu, keď už niekto tam bol a to mm -hmm. zažil. To čo napríklad popísal teraz Karel Čapek tebriesky tu tie ľady, ktoré uh, vidí, tie vodopády, tú, vod, tú li, ligotajúcu, lesknúcu sa vodu, tak, tak sa tam musí vrácať, uh -huh. kým, kým mu to osud a zdravie a, a, a vek dovolia. Uh -huh. Takže, ďalší citát. A teraz ďalší citát. Tentoraz z turistického sprievodcu. Ďaleko na severe, kde morské pobrežie bičujú kruté vetry, sa nachádza veľká a drsná zem. nej hlboké čierne lesy, pokojné jazerá, rieky s nebezpečnými prúdmi a fiordy strážené väčšine zasneženými horami. Dnes tu leží sneh len 6 mesiacov do roka, ale pred dávnymi časmi pokrýval túto zem po tisíce rokov obrovský ľadovec. Keď sa začal s postupným oteplovaním rozpúšťať, objavili sa na severe prví ľudia. Usadili sa v dosial neobývanej krajine, ktorú pomenovali Norsko. One dlho zistili, že tam okrem nich a zvierat žijú aj ďalšie bytosti. Tie sa skrývali v lesoch a vysoko na úpetiach hvor. Ľudia ich nepoznali, no vedeli, že majú neobyčajnú moc. Začali im hovoriť trolovia. Mm -hmm. no, sme to Takže trolovia sa ľuďom zďavovali len v noci, medzi západom a východom slnka, lebo slnečné lúče boli pre nich nebezpečné. Mohli ich usmrtiť alebo premeniť na kameň. Videli sme takú skupinku kameňov, mm. ktorá, ktorá teda evi ev evidentne nestihli mm -hmm. sa ukryť pred slnkom. <laughs> Občas si ľudia všimli, že sa trolovia nestačili pred slnkom včas skryť, nakoľko v skalách a balvanoch ľasko, ľahko rozpoznávali ich podobu. Spravidla ich vydávali pri splne mesiaca alebo počas búrok, keď ich osvetľovali blesky. Niektorí boli obrovskí, iní zase úplne malí. Mali dlhé zahnuté nosy, na rukách i nohách len po štyri prsty a väčšina z nich aj dlhý chlpatý chvost. Keď trola niekto rozhnevala, Mohla ho stihnúť pohroma. Trolovia dokázali privolať na ľudí choroby, zničiť im úrodu alebo celé hospodárstvo. Aj keď Trolovia vyzerali dosť slovestne, niektorí z nich boli veľmi dobrí až naivní. Keď sa niekomu podarilo trola prekabátiť, kolovali o tom ešte dlho príbehy odovzdávané z generácie na generáciu. Vždy sa však oplatilo byť s nimi za dobre. Potom pomáhali ľuďom v prácach na poliach, pri lesoch či pri hospodárstve. Niekedy dokázali o niečo zdržať búrku napríklad, alebo aby sa stihlo uložiť seno. Inokedy ochránili dobytok pred medveďmi, alebo pomohli nájsť cestu tým, ktorí zablúdili. Dodnes sa však odporúča správať sa k ním úctivo. <todobí> Predstavte, si, ja čo mám tak napozeraných troľov, tak akože s filmov, tak to väčšinou tak pekne sa o nich nehovorí. Oni sú vúrci, takí neprijemní, ľudia jedia, zlí sú. Niekde sa píšu aj to, že sú zlí, ale... Toto sú takí dobrí trojústate. Netreba ich nevať. Keď si k dobrý, tak vám to očividne oplatí. Ale môžu byť iste aj mrchaví a iste. Niektorí aj boli. No tak je to ako s našimi čertami, mi to pripadá. Nie, aj črti sú v podstate sympatické bytosti. Áno, ono aj naivné vedia byť aj A keď aj dobre dieťa, tak aj on sa veľa razy oplati Takí takí čertíci. Hey. No, niečo myslím, že niečo podobné to bude. No, no. A tak, toto prosím bolo sprievodcu na cesty Freitag a Bernd z roku 2019, čiže úplne aktuálne a teda to platí. Hej. Ak trola, netreba mm -hmm. mu poukazovať na neho, že má dlhý nos, alebo Áno. sa s ním nechcem To Tu ale len malá poznámka, to som si už teda pripravil sám. Že trovo, trolo, trolo, trolo, slovo troll. Preniklo zo severskej mytológie aj do mnohých cudzých jazykov a okrem iného aj do internetového žargónu. Však sme toho ano. v podstate každodenne svetkami. A tu treba povedať, že na rozdiel od poctivých troľov si ja z trolých fariem, myslím, žiadnu zvláštnu úctu nezaslúžia. Tak. Takže toľko na úvod k trolom. A teraz teda ešte jedna moja poznámka a potom si asi niečo zahráme. Dlhý, ale myslím, že vhodný a potrebný úvod k správe o dlhej ceste. Pomáha priblížiť našu cestovateľskú filozofiu. Nie len, čo sa týka nášho posledného putovania na sever, ale prakticky všetkých veľkých i menších ciest, ktoré sme spolu s manželkou a v dávnejšej minulosti aj s deťmi a s vnukom Lučinkom za uplynulých 50 rokov stihli absolvovať. Výstiž mi to napísal už môj prastarý otec František Nabielek, ktorý poukázal na blahodárny vplyv cestovania, na obohatenie duševného obzoru a duševného života všeobecne a dosiahol Severný mis, teda Nordkap, skoro o 100 rokov skôr, než sme sa naň prvýkrát vkročili my. Áno, to, čo sme zažili, nám už nikto nevezme. A všetko, čo sme zažili, prispieva nielen k rozšíreniu, ale aj k takému sprecizovaniu a zjemneniu zložitej mozaiky našej existencie. Platí to samozrejme vtedy, a len vtedy, ak naše cestovanie nie je len povrchnou honbou za odfajknutím povinnosti hmm. must-go destinácií, ale vopred dôkladne pripraveným hľadaním krás a pocitov, ktoré tá, ktorá krajina skrýva za svojimi oponami. Nebo tak ten prvý, prvý nejaký dojem človek ani nevie ani nevie niekedy, kde je. sú tie také že ak, ak je útorok, to musíme byť v Belgicku, to bol nejaký, nejaký film niekedy. Hej, ale človek musí tam byť a musí tam byť poctivo rukami, nohami mm -hmm. aby za tie opony tej, ktorej krajiny dokázal e, tak nejak relevantným spôsobom preniknúť. Pripraviť takúto cestu je niekedy skutočne námaha No aj táto námaha je svojím spôsobom požitkom, malou ochutnáwkou toho, čo nás na cestách čaká. Chcem tým povedať to, že každé zmysluplné cestovanie sa začína poctivou domácou prípravou s použitím všetkých dostupných zdrojov, a to nie len turistických sprievodcov, map, recenzií a cestopisov, ale aj beletrie, napríklad románov, básní, divadelný, hier, uvidíme, a ďalších umeleckých artefaktov, hudby obrazov, architektúry týkajúcich sa danej oblasti sveta. Tak nás na terajšej ceste sprevádzali aj Henry Gibson, Bjornstierne Bjorsson, Edvard Hagerup Grieg, de Gulbransen, Osmund von Vigne, dokonca Ludwig Wittgenstein, na ktorého sme natrafili niekde, Edvard Munch, Johan Christian Dahl, Christian Kroch či Nikolaj Astrup. A sám Jonas Bo, stále upozorňoval, že všade treba byť obozretný a dávať si pozor. Takže toľko taký úvodík. Takže aby toho nebolo málo, že nie len, že ešte si akoby, musíte vedieť, kam idete, že sa na to pripravíte pocťo, lebo len potom môžete naozaj aká, tam, čerpať, to, čerpať to pozitívne z toho, Hej. ale že viešte ešte knihy si zoberiete so zo sebou proste <kým> týchto severských spisovateľov, ktoré na počas tej cesty teda čítate a keď máte voľno, tiež na kože ešte, ešte z tohto smeru proste no. veci. Jedna, jedna vec je, je... Tak si doma a druhá, lebo však nedá sa všetko si celkom zapravať, ale ono to tam človek nájde, to je, to je tá fantázia, hej, mm. že nájde to tam e, toho, toho, toho Bjornsona, alebo toho Pera Ginta, hej, o ktorom budeme hovoriť, alebo ktorého si, ktorého mm. si budeme hrať. Tie obrazy norské e, nosí, nosíme v sebe, hej, tie, tie sú tak niekedy podobné, blízke e, nášmu na, životu. Nori nie sú bohatí dlho. Mm. Oni boli jedna chudobná krajina, v podstate dlhé roky a storočia v područí iných krajín a bohatými sa stali priaznivou zhodou v podstate okolností len možno v posledných 10 ročiach. A e, keď Hej. sa tam objavila ropa. Ropa a teda Ehy. lacná elektrická energia Ehy. z vodných zdrojov. Hej. Čiže tá, to vysťahovalectvo ako u nás choroby, tuberkulóza, neviem čo. Hej, že bolo veľmi, veľmi podobné počet obyvateľov, tiež hej, e, život v područí iného silnejšieho suseda, ako, ako, ako, ako boli samotní nory. Takže to norsko aj po tejto stránke je, je veľmi blízke, alebo možno bolo veľmi blízke. A nakoniec samotná osobnosť, osoba e, Bjornsterné Bjornstona e, veľmi e, výrazne e, pomáhala a pomohla Slovensku a Slovákom v najťažších časoch našej histórie. Mm. Takže toto, toto všetko a na úvod a no, už sme to trošičku možno aj spomenuli s tou, s tou pripravenou hudbou. No. <laughs> my, si, my si budeme dneska hrať tú istú, ten istý motiv, alebo tú istú uh, skladbu trikrát. Ide, ide o slávnu, však všetci ju zrejme poznáte aj, ale v, v, v rôznych prevedeniach. A prvé, ktoré teda pustíme, teda prídeme neskôr k tomu, že prečo a ako. Mm -hmm. prvé, prvé prevedenie sa volá, alebo bude v podaní Islandského symfonického orchestra. Ide o slávnu skladbu Edvarda Hagerupa Griga, ktorého sme už spomínali, In the Hall of the Mountain King, teda v jaskyni, v slúji, v sieni Kráľa Hvor, v originále norskom Dovregu Benz Hall, teda v tej sieni, hale v jaskyni kráľa Gor, kde sa ocitol svojho času Pergint, práve obklopený trolmi v určitej teda nie celkom príjemnej šlamastike, z ktorej sa musel e, nejakým spôsobom dostať. Čiže v jaskyni kráľa Gor v podaní Islandského symfonického orchestra. No tak teraz dúfam, že dobre pustím, lebo ten orchester... Transsiberian Orchestra, ho. Ten, je, ten, je na ten je, až posledný, ten na tak konci. toto má trošku to, pomiel, čiže to je. Transsiberian, je to isté, ale hey, teda to ale, bude ale iná divočná. Ten, ten orchestra má trošku vyplašil, takže, takže hey, nie, toto hej, si toto to je Dobre. Mal, by to byť, mal by to byť v dobrom poradí. Dobre, tak poďme na to. Ako sa dá vyskadať celá pesnička z jedného hodobného motívu. Ja, budeme ich ešte počuť viackrát. A ešte si ich dáme tieto, dvakrát. Tieto, tieto motývy vždy trošku inak. No. no. Kým z z zňala hudba, sme sa rozprávali aj o teda tej organizácii týchto. Mm -hmm. No nie je to jednoduché, ale hovorím, pre mňa to je obrovský pôžitok e, zostavovať ten, tú mozaiku tej trasy hľadať tie cesty. My sme väčšinou chodievali za lenkou s so Ostanom, čiže to sme chodievali, kam nás oči poviedli e, viac ako, ako teraz, keď musíme mať istým spôsobom zabezpečené ubytovanie, lebo už sme trošku staročky, však áno, Hej, aj nie je taký, už potrebujeme trošku aj tú teplú, teplú vodu občas. a tak, ale Najmä do Norska. V minulosti to bolo viacej nabling, ako sa hovorí. Bolo to také... dosť. Hej. Uh -huh. že, teda uh -huh. vedeli sme, čo, kam, čo chceme hej. vidieť, kaď prejsť, ale, ale že kde konkrétne budeme sa, bývať, hej. ako dlho sa zdržíme, uh -huh. tak to záležalo skutočne aj od uh -huh. okolností, od počasia, od toho, že kam dvojdeme, či som neprepískol, hej, uh -huh. svoje schopnosti, či tam... Nebo, aj s tým treba kalkulovať, a už to treba vedieť, že v Norsku sa nedá počítať s veľkými rýchlosťami. Je tam e, všeobecne 80 mm -hmm. netrúfol som si ju prekročiť, možno, možno raz sa mi podarilo v nejakej, mm -hmm. v, nejakej v nejakej obci prekročiť 50 a hneď to tam mm, svietilo, mm -hmm, že mm -hmm. bolo viacej ako 50. Neprišla mi ešte pokúta, tak mm -hmm. dúfam, že už ani nepríde, ale Treba pripraviť. Do Norazka sa človek dostane, pokiaľ nejde cez most ponad Euresund, skodanie do Malmö, ktorý, ktorému som sa chcel vyhnúť, e, sa dostane loďou, trajektom. Čiže už vopred treba mať zabezpečený trajekt. Mm -hmm. A ja nie som žiaden počítačový, však isté <laughs> Boris viete, aj všetci, čo ma poznajú, že tieto aktivity má niekedy desia, hej, mm -hmm. tieto internetové, ale nejdem to nejak žiadne detaily veľké hovoriť, ale mne sa to tak podarilo. Tri veľké trajekty sme robili. Jeden z Nemecka do Dánska, z mesta Putgarden v Nemecku do mesta Rodby v Dánsku. Druhý, taký aj literárne dôležitý, z Helsingoru do Helsingborgu vo Švedsku. Helsingor je Elzinor, to je Hamletov. Mm -hmm. Hamletov zámok pred ním stojí Ofelia s Amletom a už samotný tá, tá, tá, tá stavba okolo, ktorej ten trajekt odchádza a teda smeruje. na, Už to je zrušujúce. No a tretí veľký, keď sme išli cestou späť z Kristiansandu do Hirzalsu, to bol štvorhodinový trajekt, veľký. E, už zase, aby sme nešli to vystok cestovali, robili určitý okruh. No a... E, človek si vytlačil nejaký papier, ktorý mu prišiel, že vytlačte si ho mm -hmm. a tam ho niekde predložíte, tam ho niekde, hej, prídeme tam, tam je, že samou obslužná táto, nejaká, mm -hmm. ako túto parkovacia, mm -hmm. ten panák, a že priložte No tak uh, už človek... Malou noc, dušou prikladáte? Už, no, noc predtým nespal, že, <laughs> čo, ej, <laughs> že čo bude poriadne. A? No, a priložil som. A dobre. A závora sa zdvihla. <laughs> a <ještý>. neuveriteľné. <laughs> a toto sa stalo dvakrát na tých menších trajektoch. Mm -hmm. A na tom večšom, čo teda som bol rád, tam v budke sedela nejaká teda pani, som jej tam vložil tie papiere. Ešte, kým som jej vložil, povedala Vítajte, doktor Nábielek z tých papierov, ktoré dobre. som objednával. Dvaja ste? Dvaja, nech sa páči. Uh -huh. <laughs> hej, čiže zabezpečil som to skutočne nad svoje vlastné očakávanie, dobre. Ďalšia, ďalšia vec v Norsku. Pomaly tam sa človek zaobíde bez hotovosti. Ale nie, že sa zaobíde, ale musí fungovať hej, hej, hej, bez hotovosti. Skárty, je, tým, tam, tým. je tam kopacie z takých e, platených, súkromných tzv. Tých grevel, tie štrkové cesty, je nespevnené, hmm. niekedy dramatické, nebezpečné. Bola situácia, k tomu asi pri budúcej relácii prídeme, kde uh, Alenka mi plakala v tuneli, že hmm. súd presvedčená, že možno už z toho tunelu nikdy nevídeme, lebo tunel bol zakrútený po tme pre jednu cestu. No keby niečo išlo v tej chvíli oproti, tak to cúvanie v tom tuneli Hm. by bolo... Že ne, nevedeli sa dve autobisti. Ne, nedalo sa, proti. hej? Uh -huh. na, na mnohých miestach. Niekedy bolo vidno, že ide niečo oproti, tak človek sa niekde... Uh -huh. uh, sa. Hej? Ale no. niekedy skutočne musel cúvať aj dlhé, é, dlhé desiatky metrov. Takže nie je to, nie je to ľahká cesta. Uh -huh. no. Keď ešte k tej príprave, hej, mali sme niekoľko 5 až 10, no nie viac, možno 10 takých hniezd, miest ktoré som vybral, už zase také, nie celkom tie najvychytenejšie, najsprofanovanejšie, lebo aj v Norsku je už masová, masová turistika, mm. ktorá pri týchto úzkých cestách a tak ďalej môže byť problematická. Čiže ja som vybral také miesta, kde sme 4-5 noci prespali a vychádzali na také viezdicové jazdy do okolia, kde sme ešte neboli predtým, alebo teda boli veľmi dávno a len mm. tak okrajov. Takže toto sa dalo všetko takýmto spôsobom popripravovať a to som už teda dlhé týždne a mesiace chystal, chystal doma. Dokonca sa mi stalo, že niečo som objednával tak, že mi prišla e, reakcia na tú objednávku, že to objednávate na tento rok alebo na budúci. Mm -hmm. Hej, že ešte, ešte nebol ten august e, toho minulého roku prejedený, mm -hmm. mm -hmm. a ja som už objednával na ten, lebo keď objednáš skôr, tak máš. No jasné, a, a veľa razy je lepšie no. cenovo. Aj cenovo lepšie, aj tie trajekty napríklad cenovo mm. lepšie. Takže tá príprava skutočne takáto. A teraz povedzme niečo, aby sme sa niekam dostali. E, Začneme tak zvolnejšia, ale zase všetko, všetko už, už smerovalo k tomu. My máme, to už aj spomínali viackrát, veľmi dobrých kamarátov, priateľov v Drážďanoch. Čiže začali sme tak, že sme po tých 700 kilometroch do Drážďan, tri noci spali u nich, <ský> absolvovali plávu po labe a tá pláva po labe tiež evokovala všeličo, lebo možno ste zastihli, zachytili, v lani niekedy práve na výročie pádu dvojíčiek 11.9.2024 spadol v Dražďanoch jeden veľmi dôležitý most. Volá sa Karola Brike a normálne sa zrútil do lábe. Mm -hmm. ne nepamätám si. Hovorili, hovorili nám títo domáci, že sa to stalo krátko potom, ako prešla električka plná ľudí. Mm -hmm. Hej, že našťastie teda bolo to už potom, ako prešla. No a táto tento pád toho mosta vytvoril jednu neopakovateľnú panorámu. Novú panorámu Drážďan, hej. Mm -hmm. Už človek si spomenie, že či to nepripomína trošku tú strašnú panorámu z druhej svetovej vojny po bombardovaní spojeneckým letectvom, kde zahynuli 10 tisíce či 100 tisíce ľudí, hej, ako vonekud písal, buď bytúnok číslo 5 či 6. Mm -hmm. A teda dražďany boli prakticky zničené, tak teraz cestu siluetu toho spadnutého mostu, lebo tie nájazdové správa a zlava cesty starý. boli, ale mm -hmm. ten stred bol spadnutý mm -hmm. a cez ten stred bolo vidno tie krásne siluety dražďanského zámku, mm -hmm. dražďanskej opery. Mám to na fotke, no tu nepoužijeme, ale že to bol prvý taký silný zážitok z našej dovolenky. Mm -hmm. A potom sme sa plavili po labie, to bola veľmi zaujímavá plavba tam aj späť. A potom sme ďalší deň navštívili, však to je tiež nie hoci aký turistický zážitok stojí za, e, za spomenutie Saské, Švajčiarsko. Tam sú také tie stolové hory, skaly nad Labem. E, bolo, to, bolo to veľmi fajn. No a potom až po tých troch nococh u našich priateľov, najedení, napití, umytí, hm. <laughs> živí a zdraví, sme vyrazili teda na sever do divočiny. Uh -huh. A zase prvé miesto, mesto, kde som vybral noclah už krátko pred tým prvým trajektom, sa volalo, že Oldenburg. A si človek povie Oldenburg in Holstein. Oldenburg v Holštinsku, hej. je nejaké Oldenburg, nejaké staré mesto. Ale keď sa človek dobre pripraví, tak zistí, že Oldenburg nie je len taký Oldenburg. Ale že je to mesto starých Slovanov, ktoré sa volalo Starý grad, Oldenburg, Starý grad. A najväčšia pamiatka v tomto Oldenburgu je tzv. Sláviše Slav Ringval, teda Slovanský ochranný múr. A to sú monumentálne, obrovské obrané múry, také, také valy. To sme vlastne u polapských Slovanov. U, u polapských Slovanov, alebo teda mm. u severných, severných Slovanov. Čiže... Uh, Ktorí boli vykantrení Boli vykantrení vytlačení, nie mm. sú. Mm. Ale pamätná tabula, že Oldenburg, starý grad, mm -hmm. na tomto mieste týchto slovanských valov, však samozrejme s určitou pietou aj dojatím si to človek poobzeral, nikto tam iný nebol okrem nás, e, nejaký, nejaký, že by tam nejakí turisti si to fotografovali, tá pamätná tabula bola počmáraná však všel, nejakými mm -hmm. takýmito ale ale je tam. Mm -hmm. Je tam. Takže to bol taký ďalší, to, bol, to bola v podstate na tú chvíľu rozlúčka s Nemeckom a potom sme išli na ten trajekt do Dánska. Tam som už spomínal, tam sme prespali jednu noc, našli si jazerov, v ktorom sme sa okúpali, lebo to bolo veľmi dôležité, aby sme si zaplávali, mm -hmm. to, lebo to nebola to tá dovolenka, ako v Taliansku alebo v Španielsku, kde človek trávi denne 4 hodiny vo vode, cvičí a neviem čo. Čiže každá možnosť zaplávať si a teda nejak vliesť do vody a si tam nejakým spôsobom a na ponaťahovať bola veľmi vítaná, veľmi dôležitá. Pri tých dlhých kilometroch 9000 kilometrov sme nabehali. Sám som ich Čiže 9000 kilometrov sme presedeli vo voze. Takže bolo toto treba. Čiže v Dánsku sme veľkým potešením si zaplávali v jednom veľmi studenom jazere. Našťastie potom ďalšie kúpania boli čím ďalej teplejšie. Zváľem, keď ste ale tak rok dozadu spomínali, kde ste, už tie, nepamätám, kde boli, tak ste takto hneď našli vodu a plávali a že aj tí okolo sa pozerali na vás, akože na takých, že fúha, že ako odvážni títo dvaja, čo sem vlezli do tej vody. Ja už sa nepamätám, kde to bolo, ale... To mohlo byť kade tádeľ. Ale, ale viem, že od, od, od toho momentu si pamätám, že vás len tak, akože studená voda proste, že nezastaví. Že my nie, nevlezete. že by som bol ten, ako sa to hoviela, ten otužilec, alebo ľadový medveď, alebo oh. mrož. Oh. Ale keď bolo potrebné, oh. tak nikdy som sa nejak neostýchal. Plávali sme v Bajkale, ja som niekedy pri tejto ceste nie. Plával v Severnom ľadovom oceáne, hmm. V, v jazerách, z ktorých na jednom konci bola voda do druhého trčala. ľad. <sýstva> <sýstva> Ona by dostúdia, no. no Táto Škandinávia ponúka á, takéto Áno, tam, tam očakávate, že hlavne toto vás stretne. Chladná voda, No, <sýstva> no a teraz teda, sme sa dostali do Dánska a teda ďalší deň sme išli okolo toho Hamletovho zámku, mm -hmm. hej, už ďalšia hejtra, teda niekto prejde len tak a niekomu to skutočne ponúkne, že tam po tých múroch chodil duch Hamletovho otca. hej. No, ako, no treba si to vytvoriť, je, takúto, Hej. takúto aj sám pre seba tú legendu, aby ju človek precítil a zažil. Áno, tak potom už, keď si to človek pripraví, tak potom aj tých trolov vyzerá. Tak to je tam. Ne, či ich nezahliadne. A, Vez, a keď nezahliadne, aspoň som nich počuje. Tak? A keď nezahliadne, tak nemám som šťastieno. To je iba je, ale, ale boli o tom, tam, ale tam ale, boli. áno. No a teraz, som to vykalkuloval, tak však známa je Škandinávia svojou drahotou, Týka sa to aj pohodných môd. Čiže Dánsko netankovať. Mm. Ej, Dánsko je najdrahšie. Tam e, pod dve eurá za liter benzínu. Mm -hmm. Ale paradox, aj Norsko je drahé. Mm. Ale o niečo vlastnejšie ako... Čiže keď sme išli z Norska do Dánska, tak som natankoval v Norsku. No nedá sa nič robiť. E, ale, a preto sme zvolili tento, tento spôsob cesty, že v Švedsku je benzín lacný. Lacnejší ako u nás. Hm. Čo by človek ne, neočakával. No. Takže my sme vlastne sa preplávali do toho Švedska, nie len kvôli Hamletovi, aj aj kvôli tomu, aby sme pomerne veľký úsek cesty prefrčali Švedskou prázdnou autostrádou mm -hmm. smerom na Oslo a tesne pred hranicou tak tam mnohí tankovali, aj Norici tam zrejme chodia občas natankovať lebo ten cenový rozdiel je pomerne veľký. Čiže sme natankovali tesne hranicou a nejaký čas sme potom z toho, či, e, z toho žili. Že aké zaujímavé, že nóry majú ropu vlastný, A benzín majú pomerne dlhé. A benzín drahší ako Švedi. Či, či to súvisí to... s tými šialenými švedskými hmm. sociálnymi výhodami, hmm. pre ktoré tam chodí pol Afriky a celého sveta, ktoré vlastne zo Švedska pomaly robia tú no-go zónu. Oh, a sú už ani nie, pomaly. Alebo už, už, už, už teda je, takéto. Heda, no. Čiže no. našťastie v Švédskom sme len vlastne v priebehu jedného dňa pre prebehli tých nejakých 500-600 kilometrov mm -hmm. a sme sa dostali do Osla, hlavného mesta Norska. Hej, ako človek má vždy rešpekt, keď vchádza do hlavných a do veľkých mm -hmm. miest, ale zase už nás príjemne potešila, potešil telefonát z toho jednej, jedného mm -hmm. ubytovania, že či by sme neboli takí dobrí, tam najprv napísali a potom aj telefonovali, myslím, že majú nejaký problém v tom nami rezervovanom ubytovaní, technicky nejaký mm -hmm. písali, a že či by sme neboli takí dobrí, že či by sme neprijali iné ubytovanie, nie je ďaleko odtiaľ, e, Oveľa kvalitnejšie. Ej, uh -huh. že nie nejakú izbu s kuchynkov a s kúpeľňou, ale celý apartmán, celý byt. No tak som napísal, že že táto zmena nám nerobí <laughs> žiaden problém. A teda sme šťastne dorazili do osla, všetko sme našli, ubytovali sa, všetko, všetko sedelo. Uh -huh. a boli, ale keďže ja som tu to pôvodné ubytovanie vyberal zase nie len tak ociako, ale hore na Holmenkolenie, kde sú bývajú tie lyžiarské preteky a všetko. Takže sme ešte po ubytovaní sa večer, noci alebo večery boli dlhé, vybehli hore na ten Holmenkolen hm. kvôli výhľadu nádhernému na Oslofjord, na mesto Oslo. A tam sme, Boris, videli prvého trola. Áno. Áno. Ha. A budete prekvapení, že akého a potom sa S... musíme zahrať. Lebo... A obávam, že toho, čo ho slnko osvietilo. Už skamenelého. Nebol skamenelý, ale nebol pohyblivý. Mm -hmm. Bol, to... <laughs> Bol to pes norského kráľa <laughs> Olava 5. Na, na... V. na voľné kolene, je socha tohoto norského kráľa, na lyžiach. Mm -hmm. Norský kráľ s lyžami, s palicami a vedľa neho beží verný pes Troll. Troll sa volal Takže pes? Aha. Troll sa zatiaľ volal ja, pes. Takto. No dobre, tak poďme si zahrať opäť no, pesničku, ktorá nás prekvapí. Bude veľmi prekvapujúca najmä tou to melodickou líniou. Tentoraz je to tá istá piesen, čiže v jaskyni Kráľa Hvor, hraná na organe. Na organe v budapeškej sále Uh, Bélu Bartóka a hrajú Jonathan Scott. Tak. Tak poďme. A my si ideme zahrať tiež. tak započúval do toho a z toho vychádza také ako keď by ste trola nahnevali, že ste boli neúctiví k nemu a tak nocou sa ten trol zakráda, ne k vám tak akože radostne. a aj kadečo vám môže spret také niečo my z tej pesničky nahnevaný trol je to z toho... je to tie kráľa trolov tam sa pohybovali chlpatí, skaredí, zarastení troli a k tomu prídeme, lebo to neským nemôžem dneska doparovať. No nevadí, veď, my sme už, už tam tú jednotku dali, takže jasné, že budeme pokračovať. Hej, Bohme. budeme... Sa ani, nikam neponáhľame. Ani sa nedostanem ďalej, ja som, ja som mal dneska pripravené <laughs> peraginta. Chceli ste ďalej aj Hej, ako do osla len. <laughs> do, dojdeme do osla, horko ťažko, pustíme posledného trola, no, <laughs> hudobného, nevadí, ne? a budeme pokračovať na budúce, lebo... Niečo, no. Mm -hmm. Takže my sa dostali do osla. A teraz ďalší problém vznikol uh, osle s tými ich bláznivými digitálnymi uh, obmedzeniami, mm -hmm. lebo bývali sme síce 100 metrov od metra na veľmi krásnej, tichej lokalite. Slemdál sa to volalo, hej. Uh, to metro ešte nebolo ani podzemom to už bola uh -huh. tá časť, ktorá išla k tomu Holmenkolenu hore uh, sa, na, konečná stanica sa volala Frogner uh, s tými výhľadmi a tak a my sme nemali na to metro lístky lebo, a to už avizovali aj predtým, že žiadne na nástupišky alebo že na zastávke metra žiadne automaty nie sú, nič. Protože cez internet dopredu. Všetko sa kupuje cez internet hmm. a teda cez uh, mobil, hej? Ja no, s môjim tlačidkovým mobilom samozrejme, nič. No a ale ja som si, aj toto som si pripravil, Boris. Uh, našiel som, že teda sú nejaká, nejaká sieť obchodov, kde tie lístky predávajú, že sú. A jeden z tých obchodov bol neďaleko odtiaľ, kde sme bývali, na benzínovej pumpe. Tak sme tam zašli a tam mi povedal pán obsluha, že už to nepredávame, že to predávajú nejaké iné inej siete obchodov a že teda, a že kde to je? No, v meste. Hm. No my sme boli hore. Mm -hmm. Tak išli sme sa potom ráno pozrieť k tomu metru nič, No a ako, ako teda bolo avizované, tak sme vošli do obchodu, kde bol veľmi milý chlapec pri pokladni a ten nám nabil mobil. <laughs> nabil ma, nám mobil, aby sme my dvaja, dve osoby seniorského veku sa dostali na zastávku v centre mesta, kde bude ten obchod, kde si môžeme kúpiť lístky. Mm -hmm. Takže takto sme teda sa dostali. E, takto ste to proste hekli. to hekli ste. do centra mesta. E, a tam teda... Potom nám ten ďalší panáčik ponúkal, že a nechcete si nabiť. Hovorím, nie, dajte mi papierové lístky do <lávanie> Lebo potom už, keď mal človek papierový lístok, tak ten sa priložil a teda mm. tak, ako vieme, tak hey, potom skrde, sa už dalo, hej, ale dostať sa k tým lístkom, tak to ako nebolo vôbec jednoduché. No, takže sme sa dostali do mesta. Koľko ešte Boris máme? No, tak tá posledná pesnička má skoro 6 minút, tak by pomaličky sa aj lúčiť bolo. Takže sme sa dostali do mesta do Oslo. No uh, Zase aj ten, jak som spomínal, dávací pozor obozretnosť Jones bo a teraz nie, nie len z toho dôvodu, ktorý teraz poviem, ale všade sa píše, že Norsko je multikulturálna takáto mm -hmm. krajina a že v samotnom osle žije viacej ako tretina ľudí nenorovú. Mm -hmm. Hej. čo človek má určitý rešpekt, lebo však sa hovorí o tých vojnách gengov v Štokholme a vojnách gengov v Malme, v Škandinávii, číta človek tie, inač čítanie severských detektívok vôbec nejak veľmi nenaladí človeka na to, aby Pozitívne sa túžil cestu. tam hore dostať. <laughs> hey, hey. Tam furt má predstavu, že nejakých zdravých priateľských norských sedliakov, ktorí v noci svietia lampičkami, aby ste nezablúdili. Hmm. Tak to vždy bolo a tak to, to teraz je na tých dlhých pustých cestách. Ale nedaj Bože podbehnú do nejakej šlamastiky takejto, kde sa tam cudzinec takým spôsobom vysomári a nic sa hmm. nezorientuje a môže byť po ňom, ej. Alebo teda môže byť zbavený všetkých prostriedkov, ktoré na základe e, všetkých odporúčaní si veľmi opatrne opatruje. Hmm. Takže, ale zase musím povedať vopred, nič zlého sa nám počas celej cesty nestalo. Ani, ani čo sa týka nejakého ľudského faktora, ani čo sa týka nejakých prírodných alebo no, e, no, dopravných, hej, takýchto nejakých nepríjemností. nič. Kde s vami je to ako s tým pasterom, ktorý vynašiel liek na besnutú, ale že náhodou, keď tam bolo to v prasknuté v tej skúmavke, a potom ho tí doktori obviňovali, že tu náhoda tu náhoda zohrala svoju a on vraví, áno, náhoda, ale tá poslúži len tomu, kto je na ňu dobre vyzbrojený vedomosťami. a to tým chcem povedať, že aj vám sa nič nestalo po ceste, alebo vy ste všetko naplánovali, naplánovali že to, nie, to, to vedeli, nie je tak, že samou ako účel, nie, pozor, vedeli, ako eliminovali ste áno, množ, množstvo rizik zbytočných, ktoré... Napríklad toto a zase to je aj dobrá rada pre všetkých, ktorí by takýto spôsob cestovania radi zažili pri ubytovaní veľmi dôležitý faktor je bezpečné parkovanie. Hmm. To v Božmeste. Keď je človek niekde na vidieku a neviem, kde, tak tam. Ale to v meste jeden z kľúčových faktorov všade. Všade v Európe už teraz. Je bezpečné parkovanie. Hmm. A tým asi skončíme. No, áno. Skončíme teda s prísľubom, že pokračujeme. pokračujeme ešte, ešte sa držíme v osle na tak, budúce. Ešte začíname oslom na budúce. Tak. Dobre. A teraz dáme treťú verziu uh, návštevy Péra Ginta v jaskyni uh, Horského kráľa alebo kráľa Hôr. Bude to iná divočina. Hm. Už nejdem, nemáme kedy hovoriť o orchestri trans Orchestra, ktorý nie je rúsky do dookolností, ale je americký. A zvolil si teda na spracovanie aj túto skladbu. Takže to sa pre dnešok rozlúčime. Ďakujeme za pozornosť. A ja sa teším aj na to budúce pokračovanie, lebo ako by som tam znovu bol. Áno, aj to vidno na vás, že to žijete. To vidno v tých očiach to vidieť, že óže, v tejto chvíli je pán doktor v Norsku. <laughs> no dobre, tak sa majte pekne. Na budúce pokračujeme. Lúči sa s vami pán doktor Ludvík Nábielek. Majte sa pekne. Do počutia. Do počutia A do, spolu s ním aj Do počutia.